Kapitola 50. Hnát se za větrem Svou kartičku s termínem jsem věnovalo Fele a vyjádřil jsem naději, že ji přinese štěstí. A tak skončilo moje zimní období. Najednou zcela zmizely tři čtvrtiny mého života. Neměl jsem žádné přednášky, které by mi zabíraly čas, žádné směny v medice. Nemohl jsem si vyzvedávat materiál ve skladu, používat nástroje v řemeslech, ani vstoupit do archívu. Zpočátku to nebylo tak zlé. Zemní slavnosti mě báječně rozptýly a bez obav o nedokončenou práci nebo studium jsem si je mohl volně užít a strávit čas ve společnosti přátel. Potom začalo jarní období. Přátelé tu byli pořád, ale měli naplno s učením. Zjistil jsem, že chodím za řeku stále častěji. dena se pořád neukazovala, ale Doch a Stanchion se mnou vždycky rádi poseděli u pití a vyměnili si pár drbů. Byl tu i trep a i když mě příležitostně zval do svého sídla na oběd, poznal jsem, že to už není upřímné. Můj soud lidí na této straně řeky nepotěšil a ještě pořád si o něm vykládali historky. Žádné slušné společnosti tady nebudu vítán a to hodně dlouho, ne na pořád. Pohrával jsem si s myšlenkou odejít z univerzity. Věděl jsem, že lidé na soud snáze zapomenou, když tu nebudu. Ale kam bych šel? Napadlo mě jediné, vyrazit do ilu v plné naději, že tam najdu denu. Bylo však jasné, že to je čirá pošetilost. Jelikož jsem nemusel šetřit peníze na školné, vypravil jsem se zaplatit devy. Ale vůbec poprvé jsem ji nemohl najít. Když už to tak šlo několik dní, zneklidnil jsem. Dokonce jsem ji nechal pod dveřmi několik omluvných vzkazů, ale pak se mohla zmínila, že je někde na prázdninách a brzy se vrátí. Dny plynuly. Nečině jsem přihlížel, jak univerzitu pomalu opouští zima. Z okrajů okenních skal mizely mrazové květy, zavějí ubývalo, stromy vystrkovaly první pupeny. Nakonec Simon poprvé zahleděl holou nohu pod rozevlátou suchní a prohlásil, že jaro je definitivně tu. Jednoho odpoledne jsem popíl se stanchonem meteglin, když dovnitř vrezil trep a vysloveně překypoval vzrušením. Okamžitě mě odtáhl k soukromému stolu na druhém balkónu a vypadalo to, že snad pukne novinou, kterou mi přináší. Položil ruce na stůl. Protože jsme s hledáním patrona tady v místě neměli moc štěstí, začal jsem rozhazovat cítě dál. Je milé mít mecenáše blízko, ale když máš podporu patřičně vlipného pána, nezáleží moc na tom, kde žije. Přikývol jsem. Moje společnost kdysi putovala po všech koutech světa pod záštitou jména Lorda Griffolowa. Trap se zazubil. Byl jsi někdy ve Vintu? Možná, že byl, řekl jsem. Když jsem spatřil jeho nechápavý pohled, Vysvětlil jsem. Jako dítě jsem hodně cestoval. Nespomínám si, jestli jsme někdy cestovali až tak daleko. Pokývl. Víš, kdo je Mare Alveron? Věděli jsem, ale také jsem poznal, že Trep dychtí povědět mi to sám. Něco si vybavuju, Řekl jsem neurčitě. Trep se znovu široce usmál. Znáš řečení, bohatý jako vinský král? Přitakali jsem. No tak to je on. Jeho pra-pra-pradidové skutečně byli krále Vintu, než ho impérium zadupalo do země a všechny přimělo přijmout železný zákon a knihu cest. Nebýt nějakých těch rozmarů osudu před asi 12 generacemi mohly být Alveronové minská královská rodina a můj přítel Meyer by byl králem. Tvůj přítel? Řekl jsem uznale. Ty znáš Mára Alverona? Treb udělal nerozhodné gesto. No, přítel je možná trochu přehnaný výraz, přepustil. Píšeme si několik let, vyměňujeme si novinky z různých koutů světa, tu a tam si zájemně prokážeme službičku. Spíš by se dalo říct, že jsme známí. To je působivá známost. Jaký je? Jeho dopisy jsou zdvořilé. Není v nich ani špetka povýšenosti, i když jeho postavení se s mým nedá srovnat, pravil Trep skromně. Každým coulem působí jako král, chybí mu jen ten titul a koruna, však víš. Když vznikal Vintas, jeho rodina se odmítla vzdát své absolutní moci. To znamená, že M.R. má pravomoc udělat prakticky cokoliv, co může král Roderick. Udělovat tituly, postavit vojsko, razit mince, vybírat daně. Trep rázně potřásl hlavou. Ach, zapomínám na to hlavní. Začal si prohledávat kapsy. Právě včera jsem od něj dostal dopis. Vydal kus papíru, rozložil ho, odkašlal si a začal číst. Je mi známo, že tam u vás máte spoustu básníků a muzikantů a já dosti nutně potřebuji mladého muže, který by to dobře uměl se slovy. Tady v severenu nemohu najít nikoho, kdo by mi vyhovoval. A dodávám, že bych si přál toho nejlepšího. Měl by být především mistr slova a mohl by to být nějaký muzikant. Kromě toho bych si přál, aby byl chytrý, uhlazený v řeči, vzdělaný, aby se uměl chovat a dokázal být diskrétní. Při čtení tohoto listu možná chápeš, proč jsem dosud se svým hledáním neměl štěstí. Pokud bys náhodou o někom takovém věděl, pobídni ho, aby mě vyhledal. Popsal bych ti, k čemu ho potřebuji, ale je to osobní záležitost. Trep na list chvíli hleděl. Takhle to ještě chvíli pokračuje. A potom říká. Co se týče té záležitosti, o níž jsem se už zmínil, mám poněkud naspěch. Jestli o někom takovém v imre nevíš, pošle mi obrat ten dopis. Pokud za mnou někoho pošleš, pověs mu, ať si pospíší. Treb ještě chvíli prohlížel dopis, ty se mu tiše pohybovaly. Hmm, to je asi všechno. Prohlásil nakonec a strčil dopis do kapsy. Co ty na to? Je to pro mě velká... Jistě, jistě, mal netrpělivě rukou. Jsi polichoten, přeskoč to. Naklonil se ke mně. Zkusíš to? Dovolí ti tvá studia, pokývil přezíravě směnem k univerzitě, vynechat jedno nebo dvě období? Odkašlal jsem si. Vlastně jsem uvažoval o tom, že budu nějakou dobu pokračovat ve studiu v cizině. Hrabě propukl smích a bouchl ložidle. Výborně, chechtal se. Myslel jsem si, že tě budu muset vyšťourat z té tvé vzdácné univerzity jako penci z ruky mrtvého žebráka. Uvědom si, jak skvělá je to příležitost. Taková se naskytne jednou za život. Věnoval mi potutelné mrknutí. Kromě toho, mladík jako ty sotva najde lepšího patrona, než je muž bohatší než švinský král. Na tom něco je, připustil jsem nahlas. hlas. duchu jsem si pomyslel. A mohl bych snad doufat v lepší pomoc při mém pátrání po amirech? Na tom je mnoho, zacukal se sníchy. Kdybys mohl vyrazit? Pokrčil jsem rameny. Zítra? Trap povytáhlo obočí. Ty věru nečekáš, až se prach usadí, co? Psal, že to spěchá a já raději dorazím dřív než později. Pravda, pravda. Vydal z kapsi stříbrné hodinky, pohledl na ně a s povzdechem je zaklapl. Takže dnes obětuju část spánku, jelikož budu sepisovat doporučující dopis. Pohlédl jsem k oknu. Ještě ani není tma, řekl jsem. Jak dlouho ti to bude trvat? Ticho, okřikl mě. Píšu pomalu. obzvlášť, když jde o tak důležitou osobu jako Mayer. K tomu tě musím popsat a to není snadné. Tak mi dovol, ať ti s tím pomůžu, navrhl jsem. Nemá smysl, aby kvůli mě nespal. Usmál jsem se. Navíc, jestli toho o něčem jím opravdu hodně, jsou to moje vlastní dobré vlastnosti. Následujícího dne jsem se chvatně rozloučil se všemi, koho jsem znal na univerzitě. Od Vilema a Simona se mi dostalo srdečních stisku ruky a ory mi pozbudivě zamávala. Kelvin ani nevzládl od rytí, co si zabručel a doporučil mi, ať si zapisuju všechny nápady ohledně věčně hořící lampy. Arvil na mě upřel dlouhý, pronikavý pohled přes brýličky a slíbil, že v medice pro mě vždy bude místo, až se vrátím. Elksadal se po poněkud upětém loučení ostatních mistrů choval uvolněně, což bylo osvěžující. Zasmál se a přiznal, že mi závidí volnost. Radil mi, abych plně využil každou příležitost k lehkomyslnosti. Pokud k utajení mých výstřelků nepostačí vzdálenost tisíce mil, pak už nic. Elodina se mi nepodařilo najít, a tak jsem se rozhodl strčit mu vzkaz pod dveře jeho kanceláře. Ačkoliv vzhledem k tomu, že ji prakticky nepoužíval, mohlo trvat měsíce, než list objeví. Koupil jsem si nový tlumok a pár věcí, které by neměly chybět žádnému sympatikovi. Vostk, prvázek a drát, zahnutou jehlu a střívko. Nečinilo mi potíži zbalit si oblečení, jelikož jsem ho mnoho neměl. Když jsem tlumok naplnil, pomalu mi došlo, že si sebou nemůžu vzít všechno. To mnou dost otřáslo. Tolik let jsem nosil sebou vše, co jsem měl, a ještě mi zbývala jedna volná ruka. Jenže od doby, kdy jsem se naslěhoval do tohoto podkrovního pokojíku, jsem začal sbírat různé krámy a spola dokončené projekty. Teď jsem měl dokonce dvě deky. Měl jsem několik listů poznámek, kruhový kus cínu z remesel, napůl popsaný runami, rozbité hodiny, které jsem rozebral, aby zjistil, jestli je dokážu znovu složit. Dokončil jsem balení tlumoku a zbytek jsem naskládal do truhly v nohou postele. Pár opotřebovaných nástrojů, rozlomenou tabulku, kterou jsem používal na výpočty, dřevěnou krabičku s drobnými poklady od Aury. Pak jsem sešel dolů a požádal Ankera, jestli by mu nebadilo uložit moje věci ve sklepě, dokud se nevrátím. Trochu provinile přiznal, že než jsem se tu usadil já, byl ten mrňavý pokojík se šikmým stropem celá léta prázdný, a sloužil jen jako sklad. Byl ochoten uschovat moje věci, aniž by požadoval nájem, když mu slíbím, že po návratu obnovím naši dohodu o obytování za hudbu. Rád jsem souhlasil, přehodil jsem si pouzdro sloutnou přes rameno a vyšel jsem ze dveří. Ani mě příliš nepřekvapilo, když jsem na Kamenné mostě potkal Elodina. Poslední dobou mě u mistra jmenovače dokázalo překvapit jen málo co. Seděl na vysokém zábradlí, houpal bosýma nohama sto stop nad řekou. Nazdár kvote, pozdravil, aniž by odvrátil pohled od zvířené vody. Zdravím, mistře Elodine, odpověděl jsem. Obávám se, že musím univerzitu na jedno nebo dvě období opustit. Skutečně se obáváš? Jeho klidném, zvučném hlase jsem rozeznal náznak pobavení kom mě trvalo, než jsem pochopil, nač naráží. To je jen slovní obrat. Slovní obraty se podobají obrazům jmen, men. Ne určitých, slabých slobých men, ale přesto jmen. To mějí na paměti. Podíval se na mě. Poseď tedy se mnou. Chystal jsem se o a potom jsem zaváhal. Přece jen byl mým sponzorem. Odložil jsem loutnu a tlumok na ploché kameny mostu. Na Elodinově chlapeckém obličeji se objevil hlaskavý úsněv, poklepal kamenné zábradlí vedle sebe dlaní, nabíze je mi místo k sezení. Pohlédli jsem přes kraj mostu s lehkou úzkostí. To radši ne, mistře Elodyne. Vrhl na mě vyčítavý pohled. Obezřetnost sluší Arkanikovi, jmenovači sluší sebejistota. Strach se nehodí ani k jednomu z nich a k tobě už vůbec ne. Novu tentokrát rázněji poplácel kámen. Opatrně jsem vylezl na zábradlí a přehodil nohy přes kraj. Naskytl se mi velkolepý povznášející výhled. Vidíš vítr? Pokusil jsem se ho spatřit. Na okamžik se mi zazdálo, jako by... Ne, ne, nic to nebylo. Potřásl jsem hlavou. Elodin nenuceně pokrčil rameny, i když jsem v tom mníval stopu zklamání. Tohle je pro jmenovače dobré místo. Pověz mi proč. Rozhlédli jsem se. Rozhlahlý prostor s větrem, cíla vody, starý kámen. Dobrá odpověď. Teď jsem jeho hlase zaslechl upřímnou radost. Ale je tu ještě jeden důvod. Kámen, voda i vítr jsou i na jiných místech. Čím se tohle liší? Zamyslel jsem se, znovu jsem se rozhlédl, potřásl jsem hlavou. Nevím. Další dobrá odpověď, pamatuj si ji. Čekal jsem, až bude pokračovat. Když jsem se nedočkal, zeptal jsem se. A čím to, že je to tak dobré místo? Dlouho hleděl do vody, než odpověděl. Jsme tu na kraji, pravil. Vysoko s možností pádu. Když si na kraji, vidíš leco slépe. Nebezpečí probouzí spící mysl. Mnohé se ti vyjasní. Vidět věc jasně, to patří ke schopnostem jmenovače. A co pády? zeptal jsem se. Když spadneš, tak spadneš. Pokrčil Elodin rameny. Někdy nás i pát let čemu naučí. Ve snech často padáš, než se z nich probudíš. A jsme se na chvíli ztratili ve svých myšlenkách. Zavřel jsem oči a snažil se naslouchat, abych uslyšel jméno větru. Slyšel jsem vodu pod námi, cítili jsem pod hlavněmi kámen mostu. Nic víc. Víš, co se říká, když student opustí univerzitu na jedno období? ozval se Elodin. Zavrtil jsem hlavou. Že jde honit vítr, uchechtl se. To už jsem slyšel. Opravdu? A co jsi myslel, že to znamená? Pečlivěj jsem vybíral slova. Mělo to takový nádech lehkovážnosti. Jako by se studenti jen tak proháněli kolem pro nic za nic. Elodin přikývl. Většina studentů odchází z čilej rozpustilosti nebo kvůli hloupostem. Naklonil se dopředu, zadíval se přímo do vody pod sebou. Ale vždycky to nemývalo ten význam. Ne? Ne. Znovu se narovnal. Kdysi dávno, když se studenti chtěli stát jmenovači, bývalo tomu jinak. Olízl si prst a nastavil ho větru. Začátečníkům se doporučovalo hledat nejprve jméno větru. Když ho našli, jejich spící mysl se probudila a hledání dalších men bylo snažší. Ovšem někteří studenti měli s hledáním jména větru potíže. Bylo tu málo krajů a ostří, málo nebezpečí. Tak odcházeli do divokých, necivilizovaných končin. Hledali tam štěstí a bohatství, prožívali dobrodružství, pátrali po záhadách i pokladech, podíval se na mě, ale přitom ve skutečnosti hledali jméno větru. Náš rozhovor byl přerušen, když kdo se vystoupil na most. Byl to muž s tmavými vlasy a vyzábilým obličejem. Pozoroval nás kutkem oka, aniž by otočil hlavu a když nás míjel, Musel jsem se snažit nemyslet na to, jak snadno by mě mohlo schodit z mostu. Pak prošel kolem. Elodin si znaveně povzdechl a pokračoval. Všechno se změnilo. Teď se nejde ještě méně krajních situací než dřív. Svět není tak divoký. Méně magie, víc tajemství a jen hrstka lidí, kteří znají jméno větru. Ty ho znáš, že? Zeptal jsem se. Elodin Elodin přikývl. Podle kraje se trochu mění, ale já vím, jak naslouchat jeho proměnlivému tvaru. Zasmál se a plácl mě po rameni. Měl by stít, videj se za větrem, neboj se diskovat. Osmál se. No, umírněně. Přehodil se nohy přes okraj se seskočil z vysoké zdi a znovu se přehodil přes ramena tlumok a loutnu. Když už jsem vyrazil k imre, Elodinu vlas mě zastavil. Obrátili jsem se a uviděl, jak se nahýbá přes kraj mostu. Zazubil se jako škola. Plevní se pro štěstí. Davy mi otevřela a její oči se rozšířily úžasem. Můj bože! Vyhrkla a přitiskla si na prsa z papíru. Poznal jsem jeden ze vzkazů, který jsem jí nechal podet dveřmi. Můj tajný ctitel! Pokoušel jsem si splatit půjčku, řekl jsem. Byl jsem tu čtyřikrát. Chůze ti udělá dobře, pravila své veselou bezcitností a pokynula mi dovnitř. Zamkla za mnou. Pokoj byl cítit... Začichal jsem. Co to je? Zatvářila se zklesle. Měla to být hruška. Položil jsem pouze sloutnou a sedl si ke stolu. Přes všechnu snahu můj pohled přitáhl černý, vypálený kruh. Devi pohodila jahodově plavými vlasy a podívala se mi do očí. Chceš se utkat? Zeptala se a ústa se jí prohnula úsměvem. Stejně tě dostanu, gram negram. Přejmůžu tě i ve spánku. Docela by mě to zajímalo, řekl jsem. Ale teď bych se raději držel obchodních záležitostí. Tak dobře, pravila. Opravdu mi chceš splatit všechno? Našela konečně patrona? Potřásl jsem hlavou. Ne, ale objevila se mimořádná příležitost. Naděje, že je patrona skutečně najdu, odmlčil jsem se. Bevintu. Zvedla obočí. To je pěkně daleko, řekla kousavě. Jsem ráda, že ses zastavil, abys splatil dluh, nech se vypaříš na opačnou stranu světa. Kdo ví, kdy se vrátíš? To je pravda, přisvědčil jsem. Jenomže... Odstl jsem se ve zvláštní situaci, co se týče financí. Davy už vrtila hlavou, ještě než jsem domluvil. Rozhodně ne. Už mi dlužíš devět talentů. Nehodlám ti půjčovat víc peněz v den, kdy opustíš město. Sedl jsem v dlaně na obranu. Špatně si to pochopila. Otevřel jsem peněženku a vysypal na stůl talenty a joty. se i Danit prsten a já ho zachytil, týk než se mohl skulit ze stolu. Ukázal jsem na hromádku mincí před sebou něco před 13 talentů. Tohle jsou všechny peníze, které na světě mám, řekl jsem. S tímhle se musím dostat co nejrychleji do Severenu Plus minus tisíc mil. To znamená nejméně jednu cestu lodí. Jídlo, nocleh, peníze na dostavník. Když jsem vyjmenoval tyto položky, vždycky jsem odsunul příslušnou sumu z jedné strany stolou na druhou. Až konečně dorazím do Severenu, budu si muset obstarat oblečení, ve kterém bych se mohl pohybovat u dvora, aniž bych vypadal jako otrhaný muzikant, tímž jsem. Přesunul jsem další mince. Ukázal jsem na zbylé peníze. Takže mi bude dost na vyrovnání dluhu. Nevím, mě sledovala spoza spojených prstů. Chápu, pravila vážně takže musíme vymyslet způsob, jak bys mohlo všechno splatit. Napadlo mě, že ti nechám zástavu do svého návratu. Zaletl očima ke štíhlému, temnému obrysu mého pouzdra na Loutnu. Loutnu ne, řekl jsem chvatně. Tou budu potřebovat. Co tedy, zeptala se. Vždycky si tvrdil, že nemáš co zastavit. Mám pár věcí. Bvílej jsem se přehraboval v plumoku a vyndal jsem knihu. David se rozjasnil pohled. Pak si přečetl nápis na hřbetu. Retorika a logika udělala zklamaný obličej. Taky to tak cítím, přiznal jsem. Ale nějakou cenu má, zvlášť pro mě. A ještě, Sahl jsem do kapsy pláště a vytáhl svou ruční lampičku. Ještě mám tohle. Sympatická lampa, moje vlastní úprava. Má soustředěný paprsek a dá se plynule zesilovat. Devi ji vzala a pro sebe si pokývla. Na tu si pamatuju, řekla. Tvrdil, že ji nemůžeš prodat kvůli slibu, který si dal Kilvinovi. Změnilo se něco? V zářivě jsem se usmál se dvou třetin neupřímně. Ten slib z ní právě dělá dokonalou zástavu. Kdyby si donesla Kilvinovi, jsem si jist, že zaplatí přemrštěnou sumu, jen aby ji dostal ze, odkašlal jsem si, zločinných rukou. Davy palcem zmáčkla spínač, měnila jas z tlumeného na plný výkon, pak zase zpátky. Předpokládám, že ti jde o takovou dohodu, že ji vrátím k Znáš mě příliš dobře, kývl jsem, až mě to zahambuje. Davy postavila lampu vedle knihy a pomalu se nadechla nosem. Kniha, která má cenu jen pro tebe, řekla. A lampa, která má cenu jen pro Kilvina, pořásla hlavou. To není moc lákavá nabídka. Pocídil jsem bodnutí, když jsem si sáhl na rameno a odepěl své talentové píšťaly a položil je také na stůl. Jsou stříbrné, řekl jsem, A není snadné je získat. Dostaneš se s nimi zadarmo do Eolianu. Vím, co to je, Devi je uchopila a pozorně si je prohlédla. Pak ukázala prstem: Máš prsten? Z jsem. Ten mi nepatří, nemůžu ho dát. Devi se zasmála: Je v tvé kapse, ne? Ruskla prsty. Na no tak, ukaž ho. Vytáhli jsem prsten z kapsy, ale nepodal jsem ji. Kvůli tomuhle jsem si způsobil spoustu potíží. To je ten prsten, který Amros vzal mé přítelkyni. Jen čekám, až ji ho budu moc vrátit. Devi seděla mlčky s nataženou rukou. Po chvíli jsem jí prstenem položil do dlaně. Přidržela ho u lampy a naklonila se nad něj, zamžurala jedním okem ve skřítkovském obličeji. To je hezký kámen, pravela uznala. Nově je zasazený, hlasl jsem nešťastně. Devy opatrně položila prsten nahoru na knihu vedle píštěl a ruční lampičky. Takhle se dohodneme, prohlásila. Nechám si tyhle věci jako záruku za současný dluh devíti talentů. Dohoda platí jeden rok. Rok a den, žádal jsem. Koutek úst se jí zvedl v úsměvu. Taková pohádková lhuta, to jsi celý ty. Dobře, tímto se odkládá splacení dluhu na rok a den. Pokud mi do té doby nezaplatíš, budou tyto věci zabaveny a dluh vyrovnán. Její úsněv najednou řezal. Ačkoliv bych se možná dala přisvědčit a vrátila je výměnou za jistou informaci. Zaslechl jsem v dálce vyzváně zvon a vzdychl jsem. Neměli jsem mnoho času na smlouvání, už jsem se opozdil na schůzku s trepem. Dobře, řekl jsem rozčileně, ale ulož ten prsten do bezpečí. Nesmíš ho nosit, dokud se neukáže, že tu dohodu nedodržím. Davy se zachmořila. Ty mi nebudeš. V tomhle neustoupím, prohlásil jsem vážně. Patří přítelkyni. Hodně pro ní znamená. Nechci, aby ho viděla na cizí ruce. Rozhodně ne po tom, což jsem podstoupil, abych ho od Ambroze získal. Davy neříkala nic. Na skřítkovské tváři měla ponurý výraz. Nasadil jsem podobný a podíval se jí do očí. Umím se také chmořit, když chci. Mezi námi houslo ticho. Dobře, řekla nakonec. Potřásli jsme si rukama. Rok a den, uzavřel jsem.